Na gondolom őszintén, azóta, amit megmondott mondott az elején, meg ezek bizonyságok után igazából kidobhatom a jegyzeteimet. De azért valamit megpróbálok kigozni ebből. Annyira rossz, nem lesz pedig. Szóval... Az egészet szeretném egy kérdéssel feltenni, bár tényleg így a bizonyságok után már azért kaptam rá egy választ, de nem is kell válaszolni, csak mert lefogadom, hogy ez már igazából mindenkivel megtörtént. Hogy van -e olyan köztetek, aki, aki azt tudja mondani egy hétvége után, hogy ennél rosszabb már nem lehet. Hogy ez a plafon, ez, már nem bírok ki többet, a jó kedvem is elmeszett. Egyszerűen nem, nem hiszem, hogy ennél rosszabb is lehet valaha. És igazából lefogadom, hogy bárkivel megtörtént már, és bárki gondolt már ilyet. Ezeknél a tanítványoknál nem is kell annyira messzire menni. És ha visszaemlékezünk pár héttel korábban, akkor láthatjuk, hogy, ugye, hogy Jézus keresztre feszítik, megtörtént Jézus halála és a tanítványok szétszóródnak, valaki meg letagadja, hogy ismeri, valaki követi őt a sírig. Mi magyarok ezt, ezt a napot nagy pénteknek hívjuk, és, és tegnap beszélgettem egy barátommal, aki amerikai, és ő mondta, hogy náluk ez szütjék, hogy Good Friday, és hogy jó péntek. És az a hogy ez miért olyan jó? Egyszerűen nem találtam meg erre a választ, de majd egyszer megkérdezem meg is. Ö, szerintem ez, ezt úgy lehetne nevezni, hogy ez a legrosszabb péntek. Mert a barátjuk, a mentoruk, az, akivel három és fél évet kb. együtt töltöttek, a tanítójuk, az a személy, akiről azt gondolták, hogy, hogy az Isten felkentje, az, az meghalt. Felvent egy keresztre, és, és meghalt a bűneinkért. Valószínűleg az egész Isten képük úgy, hogy van így összeomlott. Nem, nem nagyon értették, hogy, hogy most miről is van szó, mert hát nem tudom, hogyha én elképzelek egy, egy Istent, akkor az, az nem fog, nem hal meg csak úgy. Szóval az biztos, hogy, biztos, hogy nekik egy furcsa volt, de ők, ők akkor még nem tudták azt, amit ma már mi tudunk, és amit majd ők meg fognak tudni így, így vasárnap. Remélem, senkinek nem lesz meglepetés az óra vége. Kajálni fogunk. Nem? nem, nem, nem, nem. Rájöttem amúgy, hogy a MET azért rossz be mindig ünnepekre, mert nagyon sokat beszélek, és így a kaja miatt kevesebbet fogok. Úgyhogy meglátjuk, hogy ez tényleg így lesz. -e. És igazából, mielőtt belevágunk ebbe, szeretnék elmesélni egy történetet, aminek, amit én pár hete hallottam, és akkor tudtam meg, hogy ez egy nagyon híres történet. Nem tudom, ha ismeritek? újra halljátok, ha nem, akkor remélem tetszeni fog. Egy fiatal tanítóról szól, és az ő egyik bukásáról. Ezt a tanító meghívták egy, egy nagyon nagy karizmatikus gyülekezetbe, ami, ami leginkább feketékből állt, és nem tudom, hogy láttatok e már olyan videót, vagy hallottatok olyan gyülekezetről, de ők nagyon, nagyon energetikusak, és nagyon élvezetes az a, a prédikáció, mi ott folyik. És hát meghívták, hogy nagypénteken beszéljen Jézus haláláról, prédikáljon erről. és A, hát a fiatal eléggé így be volt kicsit tojva, meg minden. Általában, hogy én állok fel ide, vagy kicsit biztosan remeget, meg minden. És megkérdezte az, azt az idős pásztort, aki vezeti ezt a gyülekezetet több mint 20 éve, hogy, hogy mire számíthat. És akkor mondta neki ez a pásztor, hogy ha megkedvelnek, az asszonyok bólogatni és ámenezni fognak. Ha nagyon megkedvelnek, felteszik a kezüket, így integetnek, és azt kiaválják, hogy hallelúja. De ha valóban tetszeni fog nekik, akkor a férfiak is felállnak, és azt fogják mondani, hogy mondjad még, testvér. És az ifjú pásztor így belekezd a prédikációjába, és 15 perc meghallja az első áment. Rá egy pár percre meghallja az első hallelúját és a vége felé hallja, hogy kiabálják, hogy mondjad még testvér. Hát az ifjú leül ugye a székre, jól elbízta magát, és oda meggondolatlanul a pásztornak, hogy na, ezt csináld utánam. A pásztor felállt, kiment ugye a tömegeli a pulpitushoz, és egy mondatot mondott. Most péntek van, de a vasárnap el fog jönni. Amin ezt kimondta, meghallották az első álment. Elmondta még egyszer, jött a hallelúja. Elmondta harmadszor, negyedszer, mindenki felállt és kiabált, hogy mondjad még testvér. Ennek a pásztornak a fél prédikációján ez az egy mondat hangzott el többször. És semmi más nem mondott ezen kívül. Leült, és tudta, hogy, hogy az emberek megértették az üzenetét, és tényleg, pénteken meghalt, de jön a vasárnap, amikor, amikor feltámad a Krisztus. És az egész hitünk, minden reményünk ebben a vasárnapban van, amikor a feltámadás eljön. Ha ez nem jön el, az, az amit eddig hittünk, az pff, leomlik. Szeretném felolvasni az első négy verset. Máté 28. Egytől négyig. Szombat elmúltával a hét első napjára viradóan elment a Magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme nagy földrengés támadt, mert az úr angyala leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a követ a sír szájáról, és ráült. Megjelenése olyan volt, mint a villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó. Tőle való félelmükben, az őrök halára rémültek. Ebben a négy égevesben legalább 12 üzenetet találtam, de megpróbálok a vonalon maradni. Ősző szeretném felhívni arra figyelmet, hogy ezektől az őröktől a Perzsia, ezeket az őröket a perzsa birodalom nem rettentette meg. Nem volt olyan erő, ami a római hadsereget félelembe tudná helyezni. De az a helyzet, hogy Istennek erről nem szólt senki, hogy ők mennyire félelmetesek. És kb. 16 őr lehetett, és mind a 16 őr halára rémült. És akkor nagyon tetszik, hogy, hogy a menny ereje nem fogható semmilyen földi erőhöz, nem fogható semmihez a világon. Az, ami, ami ezt az egészet teremtette, ami ami létrehozott mindent, ahhoz, ahhoz nem tudunk fogni egy földi erőt, bármekkor a hadsereg is az. És tetszik, hogy Máté odírt, hogy földrengés volt, mert, mert földrengés volt akkor is, amikor Jézus meghalt, és akkor is, amikor feltámadt. Egyszer akkor, amikor legyőzte a bűnt, és egyszer, amikor legyőzte a halált. És, és nagyon jó, jó látni, hogy, hogy egy ilyen Isten áll mögöttünk. Sokat az nagyon hogy miért is jött ez az angyal, mert, mert ha Jézusnak ereje van ahhoz, hogy legyőzze a halált, hogy feltámadjon, akkor biztos ereje lehet ahhoz is, hogy egyik -egy követ így elvisz a sír elől. Szóval olvashatjuk a zsidó levélben, és megígértem, hogy nem fogok nagyon így eltérni, de pár gevers belefér biztos. A, a zsidó levél ben olvashatunk egy-két olyan igeverset, ami, ami bebizonyítja azt, hogy, hogy Jézus az angyalok felett áll. És hogy tényleg csak így pár darab. A zsidók egy, 6 hatig azt mondja, hogy Mert kinek mondta valaha az angyalok közül, én fiam vagy te, ma szültelek téged, és ismét, atya leszek, és ő fiam lesz amikor pedig beoszta első szétjét a világba, így szól, és imádja őt minden angyala. És 13-as. Melyik angyalnak mondta valaha, ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámoljává teszem. Jézus az angyalok felett áll, nincs szüksége az angyalok segítségére. Nem hiszem, hogy Lejött az angyal, mindenki ugye megdermedve, halál, halálfélelemben ott állt, hullacsönt, és egyszer csak ezt hallani. Valaki, sötét van! Valaki! Nem, ez nem volt. Biztos vagyok benne, hogy nem volt. Tehát kikér van ott? Így még a 14. vers, azt sajnos nem adtam oda domónak, de ezt írja, hogy nem, de szolgálólákek azok valamennyien, akiket szolgálatra küldtek el azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget. Az angyal nem Jézus miatt volt ott, nem azért volt ott, hogy segítsen neki. A Jézus azért, az angyal azért volt ott, hogy nekünk segítsen. Az 5-6-os versben ezt olvassuk, a Máté 28-ban. Az angyal így szólt az asszonyokhoz, ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincs itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg a helyet, ahol feküdt. Azért volt ott, hogy megmutassa yeah. nekünk, hogy a sír üres. Nem azért, hogy kisegítson a Jézust. És nekem olyan tetszik, hogy a kereszténységben, a hitünkben nincsenek titkok. Isten, Isten nem, nem rejteget előlünk ilyen dolgokat. Jézus nyilvánosan halt meg egy kereszten, egy hegy tetején, hogy mindenki olássa. És utána egy nagy földrengés kíséretében föltámad, hogy mindenki érezze ezt, a súlyt. Istennek nem rejtegetni valói. Csak vannak olyan dolgok, amit mi nem tudunk felfogni. Majd később biztos, de most nem, ezért nem tudjuk. És ugye az angyal azt mondja, hogy feltámadta, mint megmondta. <gül> Ez nagyon vicces, nekem nagyon tetszik, hogy Jézus háromszor elmondja, hogy meg fog halni, keresztre feszítik, de fel fog támadni. És hirtelen csak egyet találtam, a Máté 16. 21 ben ezt mondja, hogy Tududududu. Ettől fogva kezdte Jézus jelenteni tanítványainak, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, és sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írásodoktól, és meg kell öletnie, és harmadnapon feltámadnia. Isten mindig betartja, amit mond. Jézus, Jézus egyetlen egy szavát nem szekte meg. És az angyal is ezt, ezt bizonyítja, hogy gyertek, nézd meg a sírt. Üres. Éppen úgy, ahogy a Jézus megmondta, hogy üres lesz. És ez, ez az esemény az, ami, ami a mi hitünket elválasztja a, a többi vallástól a világban. A mai napig, pármikor elmehetünk, nem tudom, hol vannak azok a sírok, de elmehetünk oda, és megnézhetjük a többi vallás alapítót, a többi nagy prófétát és ott van a sírjuk, ott van a csontvázuk, vagy el vannak hamaszva, de ott vannak, megtalálhatóak fizikailag, tudjuk, hogy hol vannak. De Jézus esetében ez nincs így, és nem is tudjuk ezt megtenni, mert hát Jézus feltámadt, Jézus, Jézus már nincs a sírba, ő nem halott, ő él és munkálkodik. Még egyszer a hatos és a nyolcasig szeretném olvasni, hogy Nincs itt, mert feltámad, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg a helyet, ahol feküdt, és menjetek gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadta halálból, és íme eljöttetek, előttetek megy Galileába, hogy ott majd meglátjátok. Íme megmondtam nektek. Félelemmel és nagy örömmel eltelve gyorsan elhagyták a sírt, és futottak, hogy megvigyék a hírt a tanítványainak. Tudom, hogy a jövő héten lesz erről szó, a nagy elhívás, el, el, el, meg kiküldetés, meg minden, de, de már itt láthatunk egy ilyen kis cseppet abból, hogy, hogy miről is szól a kereszténység, és miről is szól a hitünk. Gyere, nézd meg, menj és mondd el. Üres a sír, mondd el azoknak, akik azt hiszik, hogy még mindig van bent valaki. Mondd el azoknak, hogy, hogy a mi Istenünk nem halott. Még gyorsan a 9 és a 10 -et. De váratlanul szembe jött velük Jézus, is, így szólt hozzájuk. Üdvözöllek titeket, ők pedig oda mentek hozzá, lábát megragadták, és leborultak előtte. Jézus pedig azt mondta nekik, ne féljetek, menjetek el, mondjátok meg az én testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Nem tetszik, ahogy Jézus közelít hozzájuk. Nem úgy jön hozzájuk, hogy egy nagy fény van mögötte, így ahogy így megjelent Pálnak, ugye, hogy vakítaná őket. A tanítványoknak nem úgy jelenik meg, mint a, mint a barátjuk. Nem úgy, mint aki aki épp le akar győzni valakit. Nem, nem azzal megy hozzájuk. Leborultak előtte, megérintették őt. Sőt, igazából rákapaszkodtak így, rá ezt se tudták engedni, és nekem nagyon tetszik, hogy Jézus ilyen természetesen közelített hozzájuk. Nem, nem, nem ilyen nagy vízhangzó hangja volt fények mögötte. Nem. Majd nyelvenre fordítva annyit mondott neki, hogy sziasztok. Úgy, Jézus úgy közeledik hozzád, ahogy azt te meg tudod érteni. A természet feletti a számunkra legtermészetesebb módon fog hozzánk közelíteni. Úgy, úgy, hogy figyelni tudjunk rá. És szerintem ez nagyszerű. Nem, nem tudom, hányan használnak a mai nap Károli Bibliát, de amikor én megtértem, elkezdtem olvasni egy Károlit, és két sor után úgy döntöttem, hogy rátérek az új fordításúra, mert semmit nem értettem belőle, hogy Jézus oda jön hozzám, és olyan szavakat használ, a van, amit nem értek, akkor nem, nem fogok növekedni, nem tudok fejlődni, nem tudok mélyebb kapcsolatra szert tenni Istennel. Ha hozzám egy kínai, kínaiul beszélve, nem leszünk a legjobb barátok. De ha hozzám valaki magyarul beszélve, azzal már van esély, hogy, hogy a kapcsolatunk mélyebb lesz. És azt mondja, hogy ne féljünk. Nem találtam meg a bizonyítékot rá, pedig kerestem. De azt mondják, hogy a Biblia 365-ször említi azt a kifejezést, hogy ne féljetek. Szökőjéven te egy napot félhettek. De amúgy minden napra jut egy ne féljetek. Tényleg. <gül> <gül> Jézus feltámadása mindig arra kell, hogy emlékeztessen minket, hogy, ő, hogy Isten velünk van. Mellettünk áll, és vezet minket azon az úton, ahol, ahol kell járnunk. Minden nap elmondja nekünk, hogy ne félj, kövess engem, mert én élek. Nem egy halott Isten vagyok. És nagyon gyorsan átfutnék ezen az őrség megvesztegetése dolgon. Nem szeretnék rá nagyon hangsúlyt fektetni, de találtam benne érdekes dolgokat. Ez a 11-től a 15-ig. Mi alatt ők úton voltak, Imáz az őrségből némelyek bementek a városba, és jelentették a főpapoknak mindazt, ami történt. Azok pedig összegyűltek a vénekkel együtt, és tanácsot tartottak. Majd sok pénzt adtak a katonáknak, és meghagyták nekik, hogy azt mondják, tanítványai jöttek éjjel, és ellopták őt, mi alatt mi aludtunk. És ha ez a helytartó fülébe jött, mi majd megnyugtatjuk őt, és kimentünk titeket a bajból. Azok pedig fölvették a pénzt, és úgy cselekedtek, ahogy kitanították őket. Így terjedt el az a szóbeszéd a zsidó között, minden mai napig. Ebben ez nagyon sok érdekes, és furcsa dolog van. Nem tudom, voltatok már úgy, hogy valaki átvetek szemben, mondott valamit, és éreztétek, hogy hazugság az egész. Nem azért, mert annyira bénán hazudik, egyszerűen csak van egy ilyen belső érzés, hogy ez túl jó, hogy igaz, ez nem lehet így, ez, ezzel valami baj van. Na, amikor ezt a részt olvasom, én mindig ugyanezt érzem. Nekem, nekem ez furcsa, ha hallottak, akkor honnan tudják, hogy a tanítványai lopták el. Nekem már itt, itt kiakad a mérce, de... De a másik, hogyha valaki elvitte volna, az csak két csoport lehetett. Az egyik az ellenségei Jézusnak, a másik a tanítványai. Ha az ellenségei viszik el, akkor az apcsában miért látjuk azt, hogy, hogy csak szavakkal, meg bőbörtönzéssel fenyegették a tanítványokat, hogy ne prédikáljanak Jézusnak. Miért nem, nem hozták elő a holtestet? És az a, na itt van, itt a mesteretek. Mire prédikáltok? Nem, nem történt ilyen. Nem tudták, mert mert ő, ő él, ő, nem, nem lehetett így. Ha viszont a tanítványai lopták el, akkor miért váltak a tanítványok ilyen brutális halált? Miért, miért mentek el a világ végéig, és hagyták, hogy, hogy forró olajba már csak lefejezzék őket, Fejje lefelé keresztre feszíteni, és még olvastam pár nagyon gusztustalan halálmódot. Miért? Egy hazugságért? Én nem csinálnék ilyet. Hazugságért, egy hazugságért a kis ujjamat nem engedném, hogy eltörjék. Nem, hogy, nem, hogy az életemet adnám érte. Csak, csak az az engomlódás, hogy Jézus valóban föltámadt. Nincs más. És nagyon érdekesnek tartom, hogy, hogy ezek a fariziusok látták a körülményeket a halál pillanatában, ami történt, hogy szétszakad a kárpít, templom víz földrengés... Annyi minden történik, Isten. Itt van, mennek a katonák, és mondják, hogy angyal lejött, ez történt, az történt, és még mindig azt mondják, hogy valószínűleg ellopták. Végeredményben csak két dolgot tehetünk. Az egyik, hogy elutasítjuk a feltámadást, nem hiszünk ebben a szót sem, és így éljük le az életünket. Vagy elfogadjuk, és és örvendezünk benne, egy, egy örömöt érzünk az felől, hogy a mi úrunk az él, nem halott. Fontos, hogy, hogy ez egy örömmel töltsen el minket, és, és ne ilyen, hát igen, jó, nem tudom. Nem, ez jó dolog, ez, nagyon örülök neki, mert... Én már olyan sokszor csináltam hülyét magamból az utcán, tudom, hogy volt-e valaki más, mette, nagyon sokat mentünk evangéli, és nagyon sokan néztek minket bolondnak azért, amit csinálunk. És hát ez mondjuk nem egy olyan azért, harmadik világi probléma. Ismerek olyan, olyan misszionáriusokat, akik olyan helyen vannak, ahol, ahol megemlít egy Jézus nevét, és halált érdemelsz érte. Az ilyen emberek abba vetik hitüket, hogy Jézus él, ebben örvendeznek, és ezért vállalják azt, amit csinálnak, és ez hatalmas dolog. És, és nekünk sem szabad egy percig kételkedni abban, hogy, hogy Jézus Krisztus éle vagy sem. És befejezésként egy János négyből szeretnék fel. Nem, egy János egyből szeretnék felolvasni, az első négy verset. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünk kell, Láttunk, amit szemléltünk, és kezünkkel érintettünk az életnek igényéről. Az élet megjelent, láttuk, tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az atyánál volt, és megjelent nekünk. Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és pedig, mi és pedig a mi közösségünk az atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk nektek, hogy örömötök teljes legyen. Jézus feltámadt. Több, több százan látták. És az örömük teljes volt ettől. Hogy a hitük, amit három és fél évig hallottak egy, egy prédikátortól, az valódi lehetett. Az, az, ami történt, az valódi. És... Csak egy ilyen kis bátorítás a végére, hogy, hogy bármilyen, bármilyen is az élet, bármi történik, bárhogy megkérdőjelezik a hitünket, légy biztos abban, amit hiszel, mert, mert Jézus valóban feltámad, és, és örüljenek, hogy, hogy a mi úrunk él, és, és ott van az életünkben, és munkálkodik. Drága mennyi etyem, én csak hálás vagyok neked azért, hogy, hogy te feltámadtál, és, és hogy a mi hitünk valóban erre támaszkodhat, ebben lehet, ebben lehet a, a mi hitünk, hogy, hogy te élsz, és ott vagy az életünkben. Kérlek, hogy, hogy ezt mutasd meg nekünk a hétköznapokban, a legrosszabb napokban, a legrömtelibb napokban. Légy velünk mindig, vezess minket, és, és taníts minket, Uram. És imádkozom a közösségére, mi Amiben részt veszünk, hogy, hogy teted egyé ezt a gyülekezetet, hogy Krisztus teste örvendezni tudjon a feltámadásban és, és egymással való közösségben való létben. Jézus nevében kértem, Uram. Amen.